Och på samma sätt, not 54, om han löper på någon med vapen för drop, har han därigenom förverkat sin frid. Blir frid bruten mot dem som följer honom, då gälldas böter för dem som förbönder. Om han eller dem brytar sin frid mot någon, då ska en var böta lika mycket som han tager i bot. Flock elva om skjutsgärd och Uppsala öd. Så skola hälsingarna hålla väg genom snön och göra skjutsning. Vid Mårdbäck, not 50, skola de möta med åtta hästar för skjuts. Och med tio om man ska göra väg, not 55. På återfärden skola de följa konungens foror till Hamronge, not 56. Inne i landet, not 57, ska det vara så som gammalt och fornt har varit. Norrstigen, not 58, till Njurunda, not 59, därifrån till Selånger, not 60, därifrån till Alnö, not 61, så till Härsjö, not 62, så till Ellsjö, not 63. Sedan tager ångermanlänningarna vid och svarar förfärden tillbaka till Selånger. I skutsning är ingen fritagen. Bönderna må själva lika dela skjutsgärden säger mellan i varje skeppslag. En var som försummar skjutsning böte fyra örar. Kommer snöhinder, not 64, då är ingen för den skull fri som får bud. Hur många hästar som än tarvas för att forsla konungens skatt, not 65, ska ingen ha rätt att vägra dem. Sidan 293 Paragraf 1. Dessa är Uppsala öd, not 66. Hög längst i söder, not 67. Hög i Sunded, not 68, hög på Norrstigen, not 69, Näs i Selånger, not 70, Norrstig i Säbro, not 71, Kutby, not 72. Dessa gårdar må ingen byta eller sälja från kronan och ej heller något som hör till dem, not 73. Konunga Balken lyktas så. Gud låta oss alla himmelrikets nåd få. Amen, not 74. Sidan 294 till och med 301 upptages av förklaringar och noter till Konunga Balken. Ärvda Balken, sidan 302 till och med 310. Här börjar ärvda Balken och i den räknas 16 flockar. Not 1. Flock ett, Hur en man ska lagligen fästa sig hustru. En man ska bedja om hustru åt sig och icke taga henne med våld. Not 2. Han ska gå till hennes fader och närmaste fränder och söka vinna deras samtycke. Not 3. Finns sig fader, då ska det vara moder. Finns sig moder, då ska det vara broder. Finns sig han, då ska det vara syster om hon är gift. Ej, må mö, bortgifta mö. Finnes ingen av dem, som ni var osägda, då ska den vara närmast att råda över giftermål och att tillse barnens egendom, som närmast är arv, om det skulle bli fråga om arv. En på fädernet och en på mödernet, det som bäst vilja och bäst kunna. Not 4. Paragraf ett. En var som fäster hustru ska fästa henne med åtta fastar. Fyra på kvinnans sida och fyra på mannens sida. Not 5 då hon är kommen till mogen ålder, not 6 och själv är till städes. Är det ej så, då ska hon ha rätt att säga nej med sina närmaste fränders samtycke, då hon kommer till mogen ålder, not sju. Om fader eller moder eller broder eller fränder eller någon annan giver henne eller och honom jord eller lösa öre, styrke då med var deras fastar vad som blev givet, not åtta. En var som fäster en kvinna olagligen böte tre marker att skiftas i tre lotter eller styrke med tolv mäns ed, att han är visste att det fanns hinder därför. Not nio. Tager hon själv emot fästningskåva då böte den som gav. Not tio. Paragraf 2. Den mö som tager man mot faders eller moders vilja, vare sig hon tager honom till äkta man eller i lönska läge. Hennes arvsrätt ska bero av faders eller moders misskund men av inga andra föränders. Vill fader eller moder förlåta henne hennes brott skulle de göra det på tinget eller inför chocken, not 11, och sedan tager hon full arvslott. Tvistar man därom huruvida det har förlåtit henne eller ej, då skulle tolv män pröva det. Paragraf 3 Nu kan hända att mannens eller kvinnans håg ändras, och det vill jag ej hålla fast vid fästningen. Då har den av dem som bryter förverkat fästningsgåva och skänker, not 12, och ska därtill att tre marker att skiftas i tre lotter, not 13, vidan 303. Paragraf 4. Nu är kvinnan själv med på fästningsstämma. Är hon tolv år, må de skiljas endast om biskopen vill, not 14. klock två om bröllop Nu blir fästekvinna vägrad i bröllopstid, fasten hon var lagligen fästad och de båda vore ens. Bära fastarna vittnade om, not femton, då tager han kvinnan med sin frände flock, not sexton. Och den kvinnan ska sägas vara lagligen tagen och icke med rån tagen. Den som rövar henne från honom sedan böte 40 fyrtio marker att skiftas i tre lotter, not sjutton. Paragraf 1. Nu går allt väl. Brudsvännerna, not 18, kommer för att hämta bruden. Det skola i frid, fara dit och vara där och fara därifrån. Gör någon dem skada innan hon ännu har kommit i brudbänk, not 19. Blir hon tagen med rån eller något annat brott förövat mot henne ska fästemannen taga halva boten och giftomannen halva. För brudrov bötas 40 marker innan hon ännu har kommit i brudbänk not 19 och 80 medan hon sitter i brudbänk not 20 och vid andra brott ska bötas dubbelt så mycket för henne som för annan kvinna blir den oförrätt gjord mot brudgummen ska för den bötas dubbelt så mycket som om den vore gjord mot andra gästabudsmän not 21 och han ska själv uppbära sina böter enligt lag not 22 kommer bruden i säng hos sin husbonde då har han att både svara och söka för henne Not 23. Blir ofer jord mot brudfrämman. Not 24. Då ska för henne bötas dubbelt så mycket som för annan kvinna som är bjuden till brödloppet. Not 25. Och för brudsvännerna dubbelt så mycket som för andra gäster. Not 26. Gästabudsfrid och lagad dryckeskäl ska vara så som förut har varit vanligt. Not 27. Bonden och hans syster och deras barn Skola hava den frid som ska sägas i mannhälgtsbalken. Not 28. Flock 3. Om giftermål. Nu äskar en man ljud och beder de närskilda för detta giftermål. Då ska den gifta bort kvinnan, not 29, som är närmaste frände, till heder och till hustru och till att dela hans säng, till lås och till nycklar- och till treding, och till allt det som han äger eller förvärva kan i lösöre, nog 30, till all den rätt som är vår lag, nog 31, och helge konung Erik gav i fadern, sonens och den heliga andes namn. Sidan 304 Paragraf 1. Och ärver bonden eller hans hustru sina fränder, ärver både jord och lösöre, då skulle de båda äga lösöre, men jorden ska den av dem äga som ärver. Not 32. Flock 4. Om morgongåva. Giver bonden sin hustru morgongåva, den må varken sjunka eller flyta bort, not 32a, må han giva så mycket som han vill. Giver han av jord, då ska han giva med fastar och laga former. Giver han av lösöre, då ska han giva med vittnen, så som lagen säger, not 33 Lika mycket bonden giver henne, lika mycket må hustrun giva sin man tillbaka, med samma laga former. Denna gåva kunnade giva, vare sig de är rikare eller fattigare. Not 34. Flock 5. Hur du kvinna förverkar sin morgongåva. Nu kan kvinna göra hor. Blir hon lagligen förvunnen? Då har hon förverkat sin morgongåva och allt det som hon fick genom giftermål. Not 35. Flock 6. Om någon blir dräpt i horsäng. Dräper en man en annan i säng med sin hustru eller en hustru en annan kvinna i säng med sin man eller bliva båda dräpta, rinner blod på bolster eller lakan fälla dem tolv män. Skulle båda ligga ogilla. Säga tolv män att det som är odräpta är oskyldiga. Då fälles den som dräpte till hundra marker att skiftas i tre lotter. No 36. Har han ej pengar att böta med gällde han sitt liv för dråpet. No 37. Paragraf 1. Driver en bonde bort sin lagtagna hustru och tar en annan i säng hos sig och giver henne lås och nycklar. Det kallar man brudstolsinkräktning, not 38. Han böter 40 märker att skiftas i tre lotter, om tolv män fälla honom, not 39. Flock sju, om sådana mål, då barns är inne står. Nu giftes kvinna i mans bo. Hon ska giftas till laga treding. Gifter sig man i kvinnas bo, han gifter sig till två lotter. Finnes där barns egendom, så ska den först från skiljas och utmärkas hur mycket det är, not 40. Sedan skola de närmaste fränderna, en på fädernet och en på mödenet, råda för barnen och barnens egendom. Sedan 305. Om någon förer nytt gifte in i gifte för en barnens egendom i frånskiftad. Ska han böta sex marker att skiftas i tre lotter. Not 41. Paragraf 1. För någon en omyndig från hans arvegård utan närmaste främders samtycke böte han 40 marker att skiftas i tre lotter. Not 42. Paragraf 2. Nu är barnens egendom skiftat, Då kunna barnen med närmaste främders råd lägga sitt bo samman med sin faders eller sin moders med åtta fastar. Not 43. Det skulle vara till städes, både då boet läggs samman och likaså då det skiftas. Not 44. Flock åtta om hemföljd. Not 45. Nu är en man två gånger gift och inte tar förut skilts ifrån. Not 46. Då tager en man lika mycket som två kvinnor. Not 47 Så och om det är o 3. Not 48 Är en kvinna två gånger gift och har inte ett förut skilts ifrån Not 46 Då tager hon tredjedelen gentemot två män. Så och om det är o 3. Not 49 Paragraf 1 Nu kan hända att både fader och moder är och döda Då skola närmaste fränder på fädenet och mödenet råda för barnen och barnens egendom Not 50 Tvistade inbördes, då må den råda, som bättre kan och bättre vill, tills dess barnen har kommit till mogen ålder. Pröve det deras präst med två rättrodiga män, som det är och ens om. Not 51 Nu lever fader eller moder och vill ej gå i nytt gifte. Not 52. Då råder fader eller moder för barnen och barnens egendom jämte den mest närskylde på andra sidan. Not 53. Paragraf 2. Dör fader eller moder och kräva syskonen sedan sin arvslott, då bär det åter hemgiften till skifte med svuren ned av åtta fastar som vore till städes då det blev givet. Är det försvingrat, då ska det stå i hans lott. Är det bättre, ska det och vara hans. Not 54. till 4. Flock 9. Om gåva och köp mellan makar och mellan föräldrar och barn. Not 55. Nu har bonde rätt att giva sin hustru in till tre marker. Så mycket kan och hustrun giva honom. Not 56. Paragraf 1. Allt vad man och hustru köpa tillsammans, både jord och lösöre, det kallar man sänga köp. Hustrun ska äga en tredjedel och mannen två lotter i köp till bot. Not 57. Plock 10. Om skifte, då äkta makar åtskiljas barnlösa. Nu skiljas äkta makar åt barnlösa. Då ska en vara av dem äga sängen efter den andra, den bästa, med bolster och huvuddyna. Lakan och åkläde, not 58. Och en var ska äga sina kyrkkläder, det bästa av varje slag om sådana finnas, not 59. Sidan 306. Lever en man efter sin hustru ska han äga sin häst, den som är bäst, och sadel utan skifte, och det vapen som han tärvar för att väl fara till strid om sådana finnas, not 60. Ingen annan arvinge har rätt att kräva detta utom bonden och hustrun. Detta som nu är sagt ska tagas undan från skiftet, not 61. Paragraf 1. Nu dör bonde barnlös och den kräver arv som arv tillkommer. Ostrun säger sig vara med barn. Födes det barnet i tionde månaden efter det att mannen har dött, ska det barnet taga arv och korv. Det kallar man senmånadsarv. Födes det senare, då får ej horbarn skifta arv. Hon ska lämna åter det som hon har förskingrat av den egendom som blev synad, not 62, då mannen dog, not 63. Flock elva om bröstdärv. Dör bonde och lever barn efter honom, då ärver barnet sin fader och sin moder lika väl som sin fader. Finnes kvar både syster och broder, då tager syster tredjedelen mot sin broder. Hur många syskonen är näro, så ska alltid syster ta hälften så mycket som broder. Lever barn efter en broder, ska broders barn ta lika mycket som broder och systers barn lika mycket som syster. Så ärvesända till femte led, vare sig man eller kvinna lever efter, där den ene är född av den andra, not 64. Finner sig broders barn eller systers barn, men de, not 65, hava barnbarn, not 66, efter sig, skolade det ta arv och korv, broderslott, den som av broder är kommen, och systerslott, den som av syster är kommen, not 67. Ej går detta arv längre än nu exakt om bröstarv. Not 68 Flock 12 om syskonarv och halvsyskonarv och bakarv och främde arv. Not 69 Om syskonarv. Not 70 Fader tagge arv efter sin son och sin dotter och moder på samma sätt som fader. Bröder och syster tagge arv var efter sin lott om det blir arvingar Not 71 Om halvsyskon arv Not 72 Där skiljes mellan barn av olika kullar När syskonen är och flera än en Not 73 Där kommer broder till arv efter sin broder Not 73a Kull ska aldrig ärva annan kull Förrän denna är helt ut. Och avkomman av en äkta säng Aldrig avkomman av annan äkta säng Förrän denna är helt ut. Not 74 Finnas kvar både halvsyskon och helsyskon, då skulle helsyskonen taga två lotter och halvsyskon tredjedelen. Vare sig det är syster eller broder, det samma lag. Not 75. Sidan 307. Paragraf 1 om jämn arv. Not 76. Tvista farfader och morfader, tage var deras hälften. Tvista farmoder och mormoder, har vad de lika rätt till arv. Alltid då två tvista, den ena på fäderna och den andra på mödene, båda lika nära, taget i hälften var. Not 77. Paragraf 2. Alla kvinnoarv skulle lämnas ut i utjordar om sådana finnas efter rätt silvervärde. Not 78. Paragraf 3. Tvista män om arv och säga sig båda vara lika närskilda. Och skulle de hava fram två kunniga män, not 79. Den vars rätt de vilja styrka till arvet med fjorton mäns sed, han ska då taga arvet, not 80. Flock tretton om arv efter olycksfall och valtagen kvinnas arv och skötsatt barns arv och trällars arv och arv efter biltog man, not 81. Om arv efter olycksfall, not 82. Kommer fiende här i landet åka män i en vak, omkomma de i eld eller i vatten, skola de ärva som är och närmast, så som förut är sagt, not 83. Paragraf 1. Om skötsatt barns arv, not 84. Avla någon barn i lönska läge och blir han sedan vikt vid kvinnan, ska det barnet ta arv. Not 85. Paragraf 2. Våldtagen någon en kvinna och blir hon därvid havande. Fälla honom tolv män skyldig därtill. Ska det barnet ta arv? När helst arv kan tillfalla det. Not 86. Paragraf 3. Blir kvinna härtagen med foster som hennes man har avlatt? Kan så hända att detta barn kommer åter? Ska prosten pröva med tolv män om det barnet ska ta arv eller ej? Not 87. Paragraf 4. Nu kan hända att man eller kvinna dör utom landet. Det är tvista om arv som är och hemma. Har den ene vittnen som vore på gravbacken, då har han vitsord. Han styrker sin rätt med tolv män. Not 88. Paragraf 5. En var som dräper en annan för att komma åt arv, ska vara skild från arvet och böta hundra marker att skiftas i tre lotter, om det är gjort med vilja, och till biskopen sex marker. Skedde det av våda, då böter han nio marker till tre skifte och till biskopen tre marker. Tolv män skulle pröva huruvida det skedde av åda eller med vilja. Not 89. Paragraf 6. Fäster en man, frisk eller sjuk, en kvinna som han förut har avlat barn med, med fastar och laga former, det är laggift kvinnas barn, vare sig mannen dör eller ej. Avla någon barn under trolovning, det är laggift kvinnas barn. Not 90, sidan 308. Paragraf 7. Nu vill kvinna komma till arv. Hon säger sig ha fött barn. Detta barn var döpt i vatten och tog mjölk av sin moders bröst. Ett sådant barn må jordas i kyrkogård. Prästen måste yrka detta till lika med två män. Där kommer moder till sonarv, not 91, efter sitt barn. Tvivlar någon därom, då följer hon vittnesmål efteråt med 14 män ett. 92. Paragraf 8 blir någon biltog och avlar barn med sin hustru förrän han har fått fred. Ett sådant barn heter Risunge. Not 93. Det får icke taga arv, varken efter fader eller efter moder. Hur och en arv tillfäller biltog man medan han är biltog, så är han skild från arv. Men då han har fått fred då må han erva. Not 94 Flock 14 Om böter för lägersmål och hur ett barn ska styrka att en man är hans fader och hur arv tages efter frillobarn och om gälld efter död man. Not 95 Locka någon en annans moder eller dotter, böter han åtta marker, fyra till målsäganden, två till konungen och två till alla män, not 96. Locka någon en annans hustru, not 97, från hans gård, så att hon tager kläder med sig eller annan egendom, då ska han lämna ut så mycket egendom som han vill efteråt styrka med det, not 98, och böta fyra marker till målsäganden, två till konungen och två till alla män. Locka någon en annan syster böte han två märker till målsäganden, en till konungen och en till alle män, not 99. Låter mö någon lägra sig, böte han till hennes fader 16 örar, till hennes broder 8 örar och till hennes syskonbarn, not 100, 4 örar. Om han lockar, not 101, henne från gården så att hon tager egendom med sig, var det böterna dubbelt högre, not 102. Paragraf 1. Fadern ska föda sitt barn sedan det är avvant från modersbröstet. Till dess ska modern föda det. Not 103. Paragraf 2. barn ska hava sex marker, dotter tre marker. R och det två. ska båda taga sex marker. Är det flera. får de ej mera för det. Not 104. Men son ska få folkvapen efter sin fader- Högvapen och skyddsvapen och tre tolfter pilar, sträng och båge. Not 105. Om penningar ökas för frilobarn ska arv efter honom skiftas så som alla andra arv. Not 106. Paragraf 3. Finnes gäll efter en död har ingen rätt att skifta arvet för en gäll är avsatt som han var skyldig att gälda. Räcka i pengarna till, då faller bort lika mycket av mark som av mark. Not 107. Det är svårt att taga pengar där inga finnas och arvingarna skola vara fria från ansvar. Not 108. Sidan 309. En var som ärver en annan må ärva både lätt och ljuvt. Not 109. Nekar han till gällden, då styrker han detta så som lagen säger. Not 110. Flock 15 om stridsarv Om stridsarv Son är faders stridsarvinge, och fadersons, broder, broders. Sedan är sonson, sedan är farfader, sedan är brorson, sedan är systerson, sedan är dotterson. Sedan är morfader, sedan är farbröder. sedan är morbröder. Finns ingen av dessa, då gånger stridsarv såsom alla andra är. Flock 16. Om järnbörd. Not 112. Efter vår herresbörd 1320 år. Onsdagen est efter att Junke Magnus blev halshuggen. Not 113. Åtta dagar efter heliga i Stockholm. Därför att arkebiskop Olof, not 114, klagade över att järnbördåter hade kommit i bruk i Hälsingland sedan den var avskaffad i konung Magnus och konung Birgers dagar, 115, så städgades detta i Stockholm av hela konung Magnus råd, not 116, som i konung bodde i Sverige och Norge, not 117, att järnbörd aldrig mera skulle brukas. Och vi tog därför samma rätt som förr var städgad för de mål som vore järnbördsmål, not 118, Tolv manna nämnd not 119, och skolaböter gälldas för varje mål som nämnden fäller, så som om han hade blivit fälld genom järnbörd, not 120. Paragraf 1. Misstänker någon en annan för att vara tjuv, finner sig något som har återtagits eller har tagits i hans händer, skulle båda hålla vad om tre marker, not 121. Tolv män skulle pröva vad som är sant. Och den ska hava vadsumman som vinner den med de tolv männen. Halva denna nämnd ska konungens man och målsäganden utse. Och halva den som skylles för brottet. Not 122. Och så ska det vara i alla mål som är om mål med nämnd. Utom när kvinna vill styrka att någon är fader till hennes barn. Eller ett barn efter sin moders död vill styrka att någon är dess fader. Då skulle de utse en man var. Kärande och svarande. Dessa två skola taga boken, not 123 i sina händer och Sverige, att i skola utse sex rättrådiga män var. Dessa tolv skola värja den ena och fälla den andra med sinhet. Blir mannen fälld bötte han tre märker för att han förnekade sitt barn och lägemålsböter efter landets lag, not 124. Fälla det kvinnan eller barnet, då ska biskopen avgöra om detta barn ska stanna i landet eller ej. Not 125, sidan 310. Denna nämnd ska svärja på samma ting som den utses, om det då är tillåtet att avlägga ed. Not 126. Är det förhelg, not 127, eller fasta, då ska den på nästa lagligen utlysta ting, utlysta både kar och konung, not 128, då det är tillåtet att avlägga ed, med ed styrka det som det vittna och första tinget. En var som går bort ur nämnden och ej fullgör det som han är utsedd till böter tre marker och en annan ska utses istället. Tvista nämndens insemellan somliga vilja värja och somliga fälla är och de flera som vilja värja skola de vara fria från ansvar och de skola böta som går bort och andra utses i deras ställe. Denna nämnd ska alltid vara fulltalig då det ska sverjas. Dessa nämndemän skulle vara bofasta och tagas inom samma skeppslag som gärningen är gjord i. Not 129. Sitta två på tinget som skola utse nämnd. Not 130. Den ene utser, men den andra ej. Då är den fälld som ej vill utse. Not 131. Nu är ärvda balken sagd till slut. Not 132. Så låter Gud oss skifta arv. Att vi får alla bo i himmelriket. Det var det vårt tarv. Amen, not 133. Sidorna 311 till och med 324 upptas av förklaringar och noter till ärdda balken. Mannhälgdsbalken, sidan 325 till och med 337. Här börjar Mannhälgdsbalken och i den räknas 38 flockar. Flock 1. Om det dråp som husdjur kan göra. Nu kan hända att husdjur dräper en man, vad slags husdjur det än är. Då ska man lämna det fram till hans arvingar, not 1, och 16 örar därtill, not 2, för fullt sår 8 örar, not 3, för blodvite 4 örar, not 4, och själv råda över sitt djur, not 5. Nu nekar den som äger djuret. Finnas vittnen ska den hava vitsord som led skadan, not 6. Finnas icke vittnen, då ska man värja sig med sådan ned som lagen säger, not sju. Paragraf 1. Föder någon upp vilda djur hemma eller fåglar ansvarar han så för dem som för alla sina husdjur, not åtta. Paragraf 2 Dör djuret under tillbudstiden, not 9. Taga han emot det så levande som dött och så dött som levande. Dödar någon detta djur utan hans samtycke som ska hava det, ska han giva levande för dött och göra den döde dropparen lika mycket värd som den levande. Not 10. Eller värja sig med sex mäns edet därom, att han ej vållade dess död. Not 11. Paragraf 3. Döda någon en annans djur i vrede. Gällde han skadan åter och därtill åtta örars böter i en var av tre lotter, nog 12. Såra någon ett djur, skär av man eller svans så att det är lytt, böte åtta örar till målsäganden. Paragraf 4. Dräper djuret annat djur, då ska man värdesätta det levande och det döda. Det skulle ha vara halva skadan var, vare sig det är mera eller mindre värt. Är en häst i hella eller tjuder, Kommer en annan häst dit och dräper eller sårar honom, ska för honom gäldas full bot, och den ligger ogil som kom dit. Blir han sårad så att han är oför ska man giva ägaren en annan istället vid vår och skörd, not 13. Flock 2 Om övermage eller galen man dräper en man Dräper över mage som är mindre än tolv år, not 14) en man eller sårar honom, gällde halv bot, not 15). Blir han dräpt eller sårad ska för honom i böter gäldas dubbelt så mycket som för fullväxt man, not 16). Sidan 326. Paragraf 1. Nu kan hända att en man blir galen. Då skulle hans föränder kunna göra det inför socknen, not 17). Och hålla honom i fängsel eller ansvara för hans gärningar. Not 18. Slipper han lös och dräper en man eller bränner by eller gör annan. Not 19. Skada. Ska det gälldas med halv bot. Not 20. Så ska man både taga emot och gälla för honom om han blir dräpt Not 21. Så och för galen kvinna. Nej ska man för henne gälda eller taga emot mera än för galen man i detta mål. Not 22. Den som har lidit skadan har rätt att genom vittnen styrka sin sak eller ta emot ed, vilket han helst vill i detta mål. Not 23. Paragraf 2 nu säger en att en man är galen eller övermage och en annan att han ej är det. Pröver det tolv män hur du det är. Not 24. Flock tre. Om dråp genom handalöst vådavärk. Not 25. Handalöst vådavärk må styrkas med vittnen utan målsäganden samtycke, men ingen annan våda. Not 26. Blir någon dräpt av våda i vådaboten sju marker. Nu slungar någon spjut eller kastar sten, eller skjuter med båge, not 27, överhus, och ser ej var det kommer ned. Eller det kommer ned förrän där som skadan sker. här sedan från sten eller stock eller från något annat. Det är handalöst ådaverk. Paragraf 1. Sätter någon självskott i skogen, not 28, snara eller stockfälla, not 29, eller gör fångstgropar. Ska han kunna göra det inför grannar och sockenmän? Får någon sedan skada därav, ligger han i våda gäld sju marker. Sån gör han ej och finner sig i tre mäns vittne, not 30, böter han då halvgäld för sin glömska, not 31. Paragraf 2. Alla eder om verk skola fullgöras på laga stämmor, not 32. Ingen länsman ska ha varit att klandra sådan ed. Han får inga böter om eden misslyckas, Not 33. Flock fyra, om dropp genom att något fäller ned på en man, not 34. Klättrar en man upp i mast på skepparens bud, fäller ned och får banen därav, han ligger i halvgäld, not 35. Klättrar en man upp för nöjes skull, för honom gällde sig böter. Säga det att ikobod både honom klättra upp, not 36, styrker de detta med 14 män set, not 37. Får och den skada som står nedanför, var det, det ogilt. Not 38. Paragraf 1. Fäller ett hus på en man eller en vedkast. Får han barnen därav, han ligger i verksbot. Finnes brunn på en gård, den ska man täcka och omgärda. Not 39. Är och flera ägare till den än en, försummar en men en annan bygger. Faller folk i, får barnen därav. Då ska den böta som försummar. Och ej den som bygger. Sidan 327. Paragraf 2. Vill någon resa en sten eller en stolpe. Draga upp skepp eller skjuta ut skepp. Gällde den som beder om hjälp. Not 40. Paragraf 3. Hugga två ett träd. får båda banor därav. För dem gälldas inga böter. Får den ene banor därav. För honom gälldas Vådavärksbot, not 41. Paragraf 4. Sitter en man i försåt, vill skjuta villebråd. Kommer någon i vägen, får barnet därav, han ligger i Vådavärksbot. Paragraf 5. I det mål som nu är osägda, ska han bjuda Vådavärksed av tolv män, not 42, och fullgöra den på laga stämmor, not 43, och han böter sju märker till målsägandet. Han ska bjuda den på gravbacken och inför chocknen och på ett ting. Not 44. Paragraf sex: Dräper fader eller moder sitt barn av våda och ej med vilja, väcker sedan en av dem åtal mot den andra, värjer sig denna med vårdavärkshet. Och ingen annan ska ha rätt att väcka åtal härom. Not 45. Och biskopen ska råda över kyrkobot. Not 46. Flock 5. Om Dulga Drop och Dana Arv. not 47. Är var någon hittar lik med ärr och med sår på bönders ägor eller på allmänningar, utom i låsta hus, där ska skeppslaget finna banemannen inom år och dag, eller svara för böterna 40 och marker, konungens ensak. Hittas det inom låsta hus, ska den som äger huset böta 100 marker att skiftas i tre lotter. Om man ej kan finna den som är banemannen. Not 48. I var man kan få dråparen lagligen fälld ska skeppslaget vara utan ansvar. Om ej synes på liket handåverkan, då ska skeppslaget vara utan ansvar. Säger en att det finnes handåverkan och en annan att det ej finnes, skola sex män pröva det. Och den ska råda som väcker åtal. Not 49. Paragraf 1. Är han en utländsk man, not 50, tager konungen hans arv om han är lekman och biskopen om han är klerk, not 51. Alla dolga dropsböter skulle skiftas i tre lotter, not 52. När han född inom riket och kommer i hans arving inom tre år, då ska hans egendom givas för hans skäl till kyrkor och kloster, not 53. Flock 6 om viljavärkstråp och gäster. Dräper en gäst en annan gäst hos en bonde ska den söka efter barnemannen som har mistat sin frände och bonden var saklös. Not 54. Och fridsböterna skulle vara hälften lägre än för bonden. Dräpa de varandra, en gäst och en bonde, då ska för bonden gäldas dubbelt så stora fridsböter som för gästen. Not 55. Sidan 328. Paragraf 1. Slåss de med varandra, en bonde och en stavkar, då ska för stavkaren gäldas hälften lägre böter än för en gäst, och dock ska han böta lika mycket som en gäst, not 56. Paragraf 2. Så långt sträcker sig hemgången som ytterst går horn och hovar, not 57. Där är bot en halv öre till målsäganden, åtta örar till konungen och åtta örar till alla män. I Mellanhagen en öre till målsäganden, åtta örar till konungen och åtta öre till alle män, not 58. Och på ängen fyra öre till målsäganden, åtta öre till konungen och åtta till allemän. Och på inhängnad äng, not 59, på åker och likaså i hörlada och på instängd plats i åker eller äng, not 60, där är boten åtta öre i varje tredjedel. I Sädeslada som står på åker, där är boten 16 örar i varje tredje del Och på landningsställen not 61 och i Humlegård och i Boskapsfollan not 62 och i Halmlada. Där är boten 12 örar till målsäganden, 8 örar till konungen och 8 örar till allemän, not 63. I Ladugård, not 64, tre marker till målsäganden, en mark till konungen och en mark till allemän. På gården, not 65, två gånger 16 örar till målsäganden, 16 örar till konungen och 16 örar till alla män. Och i förstugan, not 66, böte han två bogar i varje tredjedel, not 67. Mellan tröskeln och härden, not 68, sex bogar i varje tredjedel. Vid härden, åtta bogar i varje tredjedel. Mellan härden och gavelbänken, not 69, tolv bogar i varje tredjedel. Gavelbänken 16 bogar i varje tredjedel. Och mellan gavelbänken och kvinnobänken, Aderton bogar i varje tredjedel. På kvinnobänken 20 bogar i varje tredjedel. Blir en man slagen i sin säng, 24 bogar i varje tredje del. Nu minskas boten vid utgåendet, som den ökade vid ingåendet. Not 70. Flock sju om hedersbot, not 71. Giver en man skymfligt ord på tinget eller vid kyrkan, kallar en annan tjuv eller mördare, trollkar eller trollkäring, ska han styrka sina ord eller böta tre marker. Klandrar någon en annan för jord för likning, not 72, eller kallar en annan sustru för sköka, böter han hedersbot. Kallar han henne Amja, Äroböterna, tredjedelen mindre. Not 73. Paragraf 1. Blir det konungens man dräpt. Äro tolv marker hedersbot därför. För biskopens man sex marker. För riddares svänner tre marker. Denna hedersbot förekommer ej annat än vid råp. Denna bot ska den dräptes herre uppära. Not 74. Sidan 329. Flock åtta. Om en övermage sårar en man. Det kan hända att en övermage slår en man till blods. Böterna därför skulle vara tre örar. För fullt sår sex örar, vare sig det är i huvudet eller på kroppen, vare sig det sker under fridstid eller mellan friderna, not 75, vare sig det sker av våda eller med vilja. Han ska bjuda honom läkare. För han detta då i vitet sex örar. Nu vill övermagens målsman värja honom, neka till blodvite eller följt sår. Han har två mäns vittne därom, själv den tredje. Träder han fram på tinget med dessa vittnen. Finna sig vittnen, då ska han värja sig efter landets lag. Not 76